Ето човекът. Беседа от учителя, държана на 16 марта, Старстил, 1914 г. в София. Тогава Исус излезе странния венец из багреницата и рече им Пилат. Ето човекът. Евангелие от Йоанна, 19 глава, 5 стих. По думата «човек» или «человек» на български язик се разбира същество, което живее цял век. Обаче в първообразния език, в езика на който е написана тази фраза, човек има друго значение. Тя значи Исус, човекът, който иде на земята, братът на страдащите. Какво трябва да се разбира? под тези думи. Могат ли, като излезем ние пред света, да кажат хората за нас, ето човекът? За да се удостои човек с това име, трябва да съдържа в себе си четири неща. Да е богат, да е силен, да има знания, да има добродетели. Ама ще кажете, какво търси тук богатството? Богатството е почвата Условията, при които може да се развива човек. Той е топлина и светлина, които въздействат на растането, на развитието. Като дойдем до знанието, то е методът, чрез който трябва да се разбира и регулира нашия живот. Добродетелта пък е целта, към която трябва да се стремим. Посейте едно житно зърно и то ще ви покаже какво трябва да правите. Ще кажете как. Торете влага и слънчевите лъчи ще покажат, на къде се стреми житното зърно. В една посока, към слънцето, изворът на живота. И ние, като житното зърно, трябва да растем, да се стремим към Бога. Но може да попита някой, когато зърното израсте, стига ли до слънцето, а аз искам да намеря Бога. Тебе не ти е необходимо да знаеш, де е Бог, а само трябва да се стремиш към Него. Зърното е разбрало какво нещо е слънцето и е приело това, което желае. Същият закон въжи и за нас и ние трябва да произведем същия резултат. Ние трябва да бъдем посети. Животът ни непременно ще има мъчноти които съставят тия малки, но необходими спънки, както е с житното зърно. Известно, налягане е потребно и след това ще дойде процесът на растенето, знанието. А когато завържем плод, това вече е добродетелта. Следователно, трябва да бъдем посети, трябва да ни се тури малко пръст, да има малко налягане. След и трябва да растем нагоре, и да придобием знания, а това знание, след като израсте до известна степен, трябва веднага да се превърне в житно зърно. И след той ще прати господарят, дължен да ужинат житото и той ще отдели потребното от непотребното, житото от къклицата. Ние се раждаме, това значи изникваме, растем, развиваме се, умираме и ни заравят в гроба. Това е тъпкане, вършеене. И от гумното Господ ще прибере онова, което му трябва. Той съответства на плевнята и на житницата. Плявата турят в плевнята, а зърната – в житницата. Прочетох ви 19 глава от Евангелието на Йоанна, за да видите четирите неща, които Христос носеше на кръста. Четири неща, които ние трябва да научим. Като турим добродетелта на главата, която не беше прикована. От лявата страна знанието, от дясната силата, а отдолу при краката богатството, и ние ще имаме тогава распнатият човек. Тоест, като приковем богатството, силата и знанието, техните сокове ще възлязат към главата, към добродетелта. Когато Господ иска да направи човека добър, приковава го на кръста. Заковава неговите богатства, сила, знания. А що значи заковаване? Турят го в касата, да не го вземе някой, да не разполага никой с него, защото Господ ще разполага. Той казва, когато аз работя, ти ще бъдеш спокоен. И понеже човек не иска да стои спокоен, Господ казва... Заковете го, за да бъда спокоен аз да работя. И когато ни приковават на този кръст, не бива да плачем, защото Господ работи тогава за нас. Нещастен е онзи, който не е прикован на кръста. Който иска да се занимава с него Господ, трябва да мине през този процес на развитие. Говоря ви алегорично преди този процес на развитие непременно трябва да има вяра. Вяра непоколебима в общия божествен план, който има пред очи всички твари, които Бог е създал. Не трябва да се съмняваме в Бога, понеже Той е съвършен, всесилен. Нали Иисус на едно място казва «Невъзможното за човека, за Бога е възможно». Божествените пътища са неизповедими. Не бива да се допуща мисълта, че тия пътища може да бъдат изопачени и възпрени. То е невъзможно. А когато сме приканени и сме тръгнали в божествения път, трябва да имаме оная проста вяра, която имат децата. И да избягваме недостатъци, като посочения в следния разказ. В Англия един велик художник искал да изрисува картина, в която да изобрази крайната беднотия. С дни и месеци обикалял той Лондон, за да намери субект, който да подхожда за неговата идея. Намира най-после едно дете, укъсано, което му прилегнало на сърцето, и си казва: Ето лицето, което ще послужи за тази картина. Приближава се до него, дава му своята картичка с адреса и му казва: Елате след четири дена има да ви говоря нещо. Това дете, като вижда човеката и е добре облечен, дума си, как ще отида при него така, изпокъсан, и отива при познатите си да се пооблече и да се представи както се представят на царете. Намират дрехи, облича се детето и отива у живописеца. «Кой сте вие?» попитал художника. «Аз съм Еди Койси». «Я си вървете, ако исках такива облечени, има ги с хиляди. Вие ми трябвахте тъй, както ви видях тогава. И ние, когато небето ни поканва на работа, искаме да се облечем. Обаче силата не е в нашите дрехи, шапки, ръкавици и чепичета, нито в яките, вратовръските и часовниците. Те не съставят нищо важно. Силата е в нашия ум, в нашето сърце. В благородните пориви и стремежи да правим добро. Когато имаме тия неща, другите, сами по себе си, в своето време ще дойдат. Нима като отидем на небето, трябва да си вземем дрехите от тук. Господ, когато ни вика на небето, са блича тук. Той не иска нашите дрипи и казва, донесете го, както си е. Когато някой умре, всеки от нас се отвръща от него. Дори они, които са го обичали, казват махнете го по-скоро. Къде е тогава тяхната любов? Но Господ не се отвръща и казва: донесете го, мене ми трябва такъв, какъвто си е. И когато ни турят в гроба и ни оставят, какво прави Господ? Той почва да говори с нас, а не както някои мислят, че умрелите се освобождават. Той ни пита: Е, разбрали живота? Разбрали какъв е смисълът на живота, който аз ти пратих? В този именно разговор Господ рисува своята велика картина. Тогава се заражда онзи процес. Людите, след като изпратят човека, почват да плачат и да изреждат всичките негови добри качества. Виждат божествената картина, която е изобразена в тия качества. Ние трябва да претърпим страданията, които ни идват, и да извлечем полука от тях. Исус със Своите земни страдания искаше да ни даде пример, че трябва да се подчиняваме на този божествен процес. На едно място той казва, Нима, «Аз нямам власт да поискам отец мой да изпрати хиляди ангели, да ме избавят, но ако не изпълня това, за което съм дошъл, как ще се повдигнат човеците, а и сам той искаше да се издигне? Вие сте на земята. Един ден и за вас ще дойдат бури, мъчнотии и, може би, същата участ. Но когато дойде този час, ни най-малко не трябва да го смятате за нещастие, защото там, дето няма страдание, няма забогатяване, там, дето има скърби, има и радости... Дето има смърт, има и възкресение. И онзи, който не иска да участва в страданията на човечеството, не ще спечели нищо. Пък и що са страданията? Следствие от грешки, причинени някога по наше неумение, тия именно грешки се изправят чрез процеса на страданието. Този процес е метод да се приспособим... И да достигнем до уния висши, възходящи трептения, които ни очакват на небето. Трябва да се понесат сто скърби, за да се понесе една божествена радост. Тогас именно ще оценим, както трябва онази радост и ще я задържим. И за той Господ започва състраданията, за да ни кали, както железарят калява желязото, за да го направи годно за работа. Да издържим радостта, която ще дойде от после. Всеки от нас е нужен и то много нужен на Господа. Може за света вие да не представлявате нищо, да сте една нула, обаче за Бога сте важна единица. Само Господ, който ви е пратил на земята, оценява вашите страдания. И следователно, не трябва да се безпокоите, какво светът мисли за вас. Онзи, който ви е пратил, той мисли за вас и ви оценява. За вас е важно да имате одобрението на Бога. Ако Господ е с вас, вие ще бъдете красиви, а светът обича красивото. Ако Той е с вас, вие ще бъдете богати, силни и добри, а доброто всякога се почита. Сега ще ви говоря за Бога не като същество, както казват философите, отвлечено, разпръснато из пространството, което не знаете къде е, а за онзи Господ, за когото проповядвам, който мисли за нас, който наблюдава постъпките ни, изправя, поправя, наказва, облича, съблича, кара да се раждаме и умираме. Що е умиране? Господ прави операция. Вижда, че вие ще изгубите много. Съкратява процеса на вашия живот. За да не направи дълг повече, вземете му капитала, който съм му дал. Времената не са сега благодатни. Оставете го за друго време. Доведете го при мене. И в този процес ние мислим, че светът ни е забравил. Но ако светът ни е забравил, Господ мисли за нас. А светът? Трябва непременно да ни забрави. Една мума никога не може да се омъжи, ако люби всички момци. Трябва да избере едно и да каже, това е моят свят. Та и в живота този факт е също тъй верен. Вие трябва да имате само един Господ. Има много богове в света, които ще искат да ви приберат, но вие трябва да намерите вашия бог, с когото можете да живеете, да се развивате. Да богатеете. Писанието казва, Бог не е само на небето, той живее в сърцата на смирените. Следователно, първото качество, което трябва да придобиете, за да може той да заживее във вас, е смирението. Но това смирение не е като смирението на една овца, като ви набият или счупят краката да кажете, няма какво да се прави. Не е смирение, когато ви вземат всичкото богатство, да кажете, ние се смирихме. Смирение е, когато имате всички богатства, сила, знания, доброта, да съзнаете и да кажете, Господи, Ти разполагаш с всичко, каквото имам. А сега всеки един прави следното. Всички проповядват Евангелието и все света оправят. Но що му пре Господ до техните препълнени кисии, извикват, а там не може. Половината, виж, можем да дадем, но всичкото не. Като дойде до силата, казват, ти не можеш да разполагаш с всичката ми сила. Ала когато се намираме в нужда, искаме и го молим да ни ръководи и помогне. Този начин на човешко разбиране на живота преобладава във всички философии от хиляди години насам. И нашите нещастия идат тъкмо от това. А Исус със своя живот иска да ни покаже пътя. Мнозина християни разбират, че като станат християни, трябва да напуснат света. Вие може да се откажете от вашите къщи, богатства, жени, и деца... И при все това, пак да мислите за тях. Можете да отидете в някой уединен манастир и пак да мислите, какво ли стана жена ми, деца ми, къщата ми. А това значи, че вие не сте се отказали от тях, че не сте свободни. Да се откажем от нещата не значи да ги забравим, а да оставим хората свободни. Да оставим жената да постъпва както тя знае. Да оставим сина да постъпва както той знае, да се откажем от света, значи да го напуснем, да не му пречим, нека си върви по своя път. Можем ли да спрем течението на реката? Трябва да я оставим да си върви по своя път. Можем да направим само едно, да я използваме. Тъй също не можем да спрем и живота. А трябва само да използваме нещата? И Исус ясно и положително ни каза, ако ме обичате, а трябва да го обичаме, той не казва Горко вам, ако не ме обичате. Не, Господ никога не иска насила жертви от нас. Хората казват, защо Господ, Който е всемогъщ, не оправи света? Как да го оправи? Ами онзи, който лъже, да му изсъхне езикът, онзи, който краде, да му изсъхне ръката. Ами тогава ние щяхме да имаме един свят само от неми и сакати. Как мислите, щеше ли да ни бъде приятен такъв един свят само от недъгави хора? Господ обаче дава диаметрално противоположно управление, върви по обратния на този процес и казва, че който иска да бъде господар... Трябва да бъде слуга. Той процес се състои в следното. Силните хора искат обикновенно всички реки да се вливат в тяхната река. В доброто обаче процесът е тъкмо обратен. Господ се разлива в малки рекички и на той да ги управлява, оставя те сами да се управляват. Може да направите един малък опит във вашия дом. Да излезе от вас мисълта, вие да управлявате. Торете си на ума да станете слуги, да станете слуги заради Господа. И тогава ще слезете на мястото на Господа. Търсите Господа на небето, но Той не е там. Когато вие пъшкате и страдате, Той е във вас. И Той, което хората наричат растене, напредване, Той е че в този процес работи Господ. Той е най-добрият работник. Някои се оплакват. Защо Бог не вижда нашите страдания? Но Той казва, нямам време, аз съм толкова заед с вашите работи, заед съм с много по-важни ваши работи. Когато остане време, ще се занимая с вашите външни дребни недоразумения. Той не е алегория, а действителност. Има един стих в свещеното писание, в който Господ казва «Аз бях на Израиля, като натоварена каруца, в която хората постоянно турят всички Страданията обаче, които тук изпитваме, са страдания на Господа. Той страда и плаче във вас. Казваме «Аз плача, скръбна ми е душата». Но когато кажем «Господи, прости!» аз ти причиних толкова страдания с нечисти мисли и действия, тогава ще дойдем на онзи истински път, който ще ни избави от съвременното зло. И най-сетне, трябва да оставим нашия Господ да закрепне в нас. Ние сме го вързали с въжета и сме го приковали. Трябва да го положим и оставим спокоен в гроба, и той тогава ще възкръсне и ще ни освободи. И бъдете уверени в едно нещо. Уния, които спъват пътя му, това сме ние, хората. Дяволите не спъват пътя господен. Понеже той е положил закона на свободата, той не може, не иска да измени този закон. И докато не дойдем до това съзнание, доброволно да се подчиним. Той няма да ни избави. Трябва да проникне в нас дълбоко съзнанието, да бъдем подобни на Него. Тогава нашите богатства, сила и добродетели ще употребим за въздигане. На кого? На нашите братя, на нашите ближни. Всеки от вас трябва да търси и цени душите на своите братя, а не да обича техните тела. И мога да ви кажа, че Исус, като е дошъл тук и сега не е напуснал земята, той живее между човеците, работи между тях и трябва вече да възкръсне в нас. Да имаме вяра, но не оная вяра и онзи страх, който имаха евреите. Ние нямаме друг цар, освен Кесаря. Та да, когато този кесар след няколко години разруши Иерусалим и събори храма им, те се отказаха от него. И сега може да каже човек, кесарят е моят цар, но последствията ще бъдат същите. Нека се върна. И с първо трябва в този свят да живеем, да се подготвим. Не можем да живеем на небето, защото там топлината и светлината са много ярки. Както градинарят, когато присажда борове, снети от високо място, прави разни присадки, додето ги аклиматизира, тъй и небесният отец не може да ни вземе от тук и направо да ни посади в райската градина. Дори и нашата училищна система е тъй наредена. Най-напред трябва да минем първо отделение, после второ, по-нататък класовете, университета и най-после да влезем в света. То са все методи на културата, към които трябва да се приспособи онзи, който иска да напредне. Един християнин, по моето схващане, не трябва да бъде глупав човек и да казва, както даде Господ. Когато сте изорали нивата си, вие посявате житото, защото ако не го посеете, какво ще даде Господ? Бурени и тръне. Обработете лозето, посадете го... И то ще ви даде плод. И каквато лоза посадите, такъв плод ще даде. Ако посадите долнокачествени пръчки, ще ви даде киселица. Господ даде да на надетето добър ум на вашето дете. Но вие какво посадихте в неговия ум? Дали уния зародиши, които ще дадат добър плод? Ние искаме да бъдем добродетелни, силни, богати... Можем да имаме и добродетел, и сила, и богатство, и е потребно да ги имаме. Условията, при които те виреят и може да се развиват, са божественият зародиш, божественият закон и божественото равновесие. Равновесието това е добродетелта. Законът това е знанието. Условията това е силата. Зародишът това е богатството. Но ще ме попитате, как ще намерим Господа? Много лесно нещо. Един искал да направи смешка и да дразни едного, който му рекал, «Ние сме в градината, в която има много хубави ябълки, но аз не виждам нищо», – отговорил му другият, като си затворил очите. Приятелят му му зашлевил една песница и он си прогледнал и видял – тъй и Господ понякога ни зашие плесница и ние видим. Онези от вас, на които са затворени очите, да искат да им се отворят. Съвременният свят изтъква аргументи, разни, и казва, къде е Господ? Той е в дърветата и в камъните и в земята. Обаче, когато дойде нещастието, всеки се обръща нагоре и вижда, че Той е там. И извиква, Господи, ето за той са нещастията. Те са плесницата, която ни защива Господ, като ни казва, аз ви създадох да гледате, а не да стоите с затворени очи. И ние, за да се издигнем, трябва да добием състоянието на децата, да търсим и да бъдем възприемчиви. Сега ще ви кажа друго нещо. Какъв е нашият метод, по който трябва да работим? От сега нататък трябва всякога да сме свързани умствено и сърдечно с всички хора по земята, защото спасението е в нашите общи молитви. Съединението прави силата. А когато умовете и сърцата на хората се съединят, тогава ще настъпи Царството Божие на земята. У приятел, който действително обичаме, не бива да търсим недостатъците му. И той, като нас, може да ги има. Недостатъците са външната дреха, с която е облечен човек. Но човешката душа е чиста. Тя не може да се развали, не може да се разруши. Вашата божествена душа никой не е в състояние да я поквари. Може да се нацапа отвън, но вътрешно не може, понеже Бог обитава в нея. А немислимо е да се разруши нещо, което Бог пази. Ние не можем да се подчиняваме на света, както е казал Исус на пилата, който му рекал, аз имам власт да те распна. Подчинявам се на онзи, който ти е дал тази власт, но моята душа е свободна. Трябва да се подчиним на временните страдания. Ние не можем да ги разберем, но когато умрем и възкръснем, ще разберем... Защо са били те? Всички до сега са се тързаели от трепети и страхове в живота. А това не е живота. Живот е, когато човек е изпълнен с благородни чувства. Щастлив е онзи, който се радва, че е могъл да направи добро, безкорисно. Някой ви е докачил. Не му снемате шапка, не се ръкувате. Може и да се ръкувате, без това да е ръкуване. Може да му снемете шапка... Без това да е зачитане. И обикновенно снимаме шапка на по-голям, но с това някак си му казваме — «Можеш ли да ме повишиш?» Има една дяволска риба в морето, която каквото срещне по пътя, все го поздравява. И човек хваща някого за ръка. Защо? Тия дяволски пръсти на човешката ръка много говорят. Например, по-малкият казва — «Пари, можеш ли да ми дадеш?» Трябва да започна търговия. Загуби имам от нея, ограбен съм, можеш ли ми помогна? Безименният пръст казва Аз желая художническа слава и знания. Средният пръст казва Аз искам права и привилегии. Показалецът Мене ми трябват почит и уважение. Палецът Аз искам сила и умение. Поздравеният, ако може и желая, ще му даде. И тръгнат двамата, че после трима в обществото и образуват една котерия, ала не намират онова, което търсят. И най-после дойде Исус и каза, това, което вие търсите, богатство, сила, знания, доброта, аз мога да ви го дам. Няма никой от вас, който е оставил баща си и майка си заради мене. И който да не е приел стократно бъдещия живот. Ето човекът, който може да се ръкува с нас, който може да ни даде и богатство, и сила, и знания, и доброта. Но хората казаха, махнете го, разпнете го. На което Пилат им забележи, вие го изгубвате. Исус и днес седи пред вас. И аз ви казвам. Ето човекът, когато вие търсите. Човекът, който само може да внесе спокойствие във вашите сърца. Да ви даде ум, да ви даде здраве обществено положение, да ви повдигне, да ви покаже пътя да се проясни вашият ум. Но вие във вашето съмнение казвате. Покажете ни го, да го видим. Аз ще ви приведа едно сравнение. Задава се вечер отдалеч човек с малка свещ. Аз ви казвам, ето човекът, който ви носи светлина. Вие обаче виждате свещта, не виждате човека. Него ще видите кога? Когато изгрее слънцето. Търсете сами тая светлина, която носи човекът. Тя ще ви помогне... Да намерите пътя, по който трябва да вървите. Така трябва да схващате въпроса. Да ви дам едно друго, по-ясно сравнение. Допуснете, че ви въвеждам в една богата, но тъмна приемна, и ви казвам. Това е една стая с чудни украшения, с грамадни богатства. Там в онзи ъгъл има това, а в другия той и той. Може, ама кой знае, не виждам нищо, възразявате вие. Внеса ли малка свещ, тогава близките предмети почва да се очертават. Внеса ли още една, предметите по-ясно се очертават. Като се увеличат свещите, стаята постепенно все повече и повече се осветява. Като свет на електрическата лампа, предметите стават ясни, а като дойде дневната светлина, всичко се вижда. Светът е като тая стая, и всеки от нас трябва да бъде светоносец, да носи по една свещ. И като влезем всички със своите свещи и ги турим една до друга, и така увеличим светлината, ще видим много. Вашите мозъци, това са свещи. Аз не обичам хора, които носят угасени свещи, а само такива, които носят запалени свещи, като на и петък. Всеки от нас сам трябва да бъде запалена свещ. Предан, любящ, добър човек. Това е запалена свещ. И грешка голяма е да бъде човек, изгасена свещ. Питате какво да правим? Трябва да се молите един за друг, да пращате добри мисли на своите приятели, да се молите за тях, да искате да бъдат благословени. И Господ, като благослови тях, ще благослови и вас. А защо да се молим? Преследния сезон на 1899 година в Новопазарско настана голяма суша. Околните турци от 39 села се събират и се молят за дъжд. И завалява дъжд. Българите си казват, Бог като праща на тях дъжд, ще прати и нам. Обаче не падна над техните села. И говедата им измършавяха от глад. Когато хората се молят, моли се и ти, и ти трябва да си продадеш прошението. Господ няма да държи особена графа за тебе, ако не се молиш. Молитвата има велика сила, и съвременните хора трябва да бъдат хора на молитвата. С молитвата ще подготвим своя ум и своето сърце, и не за себе си да се молим, то е егоизъм. Не искам да се занимавам с умовете на хората, моето желание е да се занимавам с техните сърца, защото всичкото зло се тъи в сърцата. Па и сам Господ казва, сине мой, дай ми сърцето си. Трябва да започнем сега едно пречистване, като за велик ден, да отворим прозорците и да измием пода. Всички пъшкаме под едно бреме, всякъде има обща дисхармония, мъж и жена не могат да се споразумеят, къща делят, пари делят, жената не е доволна, че мъжът държал парите. Дали мъжът или жената ги държи, това е безразлично, спогодете се, кой да бъде касиерът. Спорят кой да държи първо място в къщи, дали кокошка или петел да пее. Що за кокошки и петли? Това не съставлява никаква важност в живота. Казах, друго е важно. Исус е дошъл и работи. И когато светлината идва, тя идва постепенно, тихо, без шум. Той няма да дойде като грамотевица, както някои го очакват. И това може да стане, но там не е Исус. Когато пророк Илия отишъл в пустинята и се предал на пости молитва, и когато дошла буря и огън, а Илия закрил очите си, Бог не е бил в бурята и огъня, а в тихия глас, който говорил. Господ не е в вашите страдания, във вашата сила, във вашите знания. Къде е? В любовта. Ако любите, той е в вас. Не любите ли, няма го. И вие трябва да любите. Това е законът. Ние не любим, а чакаме хората да ни любят. То значи да седим пред печка и да чакаме да ни донесе друг дърва да се стоплим. Ние, ние сами трябва да имаме той гориво, което да използват и други. Ние, които следваме Исуса, който ни е дал достатъчно сили, трябва най-сетне да го пуснем да влезе в нас. Сега аз ви оставям този човек. Ще го приемете ли или ще го распнете? Ще го пуснете ли или ще кажете, не го искаме? Този е въпросът, който трябва да решите. Ако кажете, пуснете го, той е наш Господ, вие сте разрешили въпроса и ще дойде благословението. И тогава ще се изпълнят думите на писанието. Аз и отец ми ще дойдем и ще направим жилище във вас. Тогас светлината ще бъде в нас и ние в синца ще се примирим.